Італійська полента Інгредієнти Крупа кукурудзяна – 2 пакетика Вершкове масло – 200 г Ковбаса салямі – 200 г Червона цибуля – 1 штука Сіль Спосіб приготування Перше. Відварити кукурудзяну крупу, як вказано на упаковці. Додати масло та перемішати. Друге. Викласти кашу у форму та запікати до появи рум'яної скоринки. Готову поленту нарізати на шматочки. Третє. Підсмажити нашатковану під кільцями цибулю та нарізану на тонкі шматочки ковбасу. Четверте. Викласти шарами поленту та салямі. Прикрасити червоною цибулею. Примітка. Кукурудзяна крупа – відмінне джерело антиоксидантів, що стимулюють імунітет.